السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 setelah itu para hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an di kesempatan bulan suci ramadan ini kembali kita meluangkan waktu kita sejenak untuk mengkaji Mempelajari serta menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Di mana kita akan melanjutkan pembacaan hadis-hadis di dalam kitab Riyadhul Salihin. Karya al-imam al-nawawi al-shafi'i rahimahallahu ta'ala Dan kita Masih berada di dalam Bab al-muraqabah Bab tentang pentingnya Merasa dan meyakini Bahawa seorang hamba Senantiasa dipantau Dan diawasi oleh Allah Jalla jalaluh. Kita telah membaca dua hadis Yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam Bab ini Maka Kali ini kita akan membaca hadis yang ketiga. Wa al-Imam al-Hafiz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ظلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا ألا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايتي غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك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 Ibn Abbas al Qurashi, radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang pernah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fakihu fi al-Din wa'alimhu al-tawil. Nabi mendoakan Ibnu Abbas dengan doanya, "Ya Allah, fakihkan anak muda ini dalam urusan agamanya dan ajari dia ilmu tafsir Al-Qur'an." Qala radhiyallahu ta'ala anhumā, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman" Suatu hari Aku berada di belakang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yaitu Membonceng kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Di atas tunggangannya Di atas ontak Nabi di depan Kemudian Ibn Abbas Membonceng di belakang Dari hadis ini pun Disebutkan oleh para ulama Menunjukkan ketawaduan Nabi Muhammad saw. Tawadu di mana beliau saw membonceng sahabatnya, membonceng, bukan dibonceng. Biasanya orang-orang yang memiliki kedudukan, orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi, biasanya dibonceng atau diantar dan seterusnya. Namun apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fakala maka dalam kondisi demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan beberapa pengajaran penting kepada sahabat Ibnu Abbas dan juga kepada semua Kau muslimin umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dari sini kita melihat bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Seorang figur teladan Di dalam hal At-tarbiya wa ta'lim Dalam hal tarbiya wa ta'lim Bagaimana perhatian Keseriusan dan kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya. Mengajari sahabatnya. Membimbing mereka. Mengarahkan mereka kepada suatu yang akan bermaslahat untuk mereka. Di dunia dan di akhirat. Itulah Nabi SAW. Yang telah Allah sifatkan dirinya dan akhlak beliau di dalam Al-Quran Al-Karim. Harisun alaikum bil mu'minina haris nabi itu di antara sifat beliau adalah seorang yang sangat bersungguh-sungguh serius untuk memberikan kebaikan kepada umatnya dengan apa dengan at-ta'lim wa pengajaran dan pendidikan bimbingan dan arahan kepada mereka nah, ini contoh bagi kita semuanya kalau kita ingin Mengikuti sunnah Nabi Kita ingin Nanti mendapatkan syafaat Nabi Masuk di dalam surga Bersama Nabi, hendaknya kita meniru Dan meneladani Beliau alaihi salatu wassalam Dalam semua sisi kehidupan beliau terkhusus dalam hal Al-amal Dalam hal At-tarbiya wa ta'lim Pendidikan dan pengajaran-pengajaran Islamiah. Di mana dalam setiap keadaan dan kondisi beliau selalu memperhatikan sahabatnya, memperhatikan umatnya, mengajari mereka. Maka di kesempatan ini, ketika beliau membongkeng Abdullah bin Abbas radiallahu taala anhumah, Nabi saw memberikan beberapa pelajaran pelajaran penting kepada ibnu Abbas dan kepada umatnya secara umum. Waqalah, maka Nabi katakan, Ya hulam. Nabi memanggil ibnu Abbas dengan menyatakan, Ya gulam, wahai anak muda, gulam itu anak-anak remaja yang hampir balik. Anak-anak usia remaja yang hampir balik. Karena Nabi saw meninggal dunia, ibnu Abbas ketika itu hampir balik, belum balik, tapi hampir balik. Usianya kurang lebih 15 atau 16 tahun. Usia ibnu Abbas ketika ar rasul Sallallahu SAW meninggal sekitar 15 atau 16 tahun. Usia-usia remaja ya, yang sangat kuat hafalan dan daya ingatnya. Fisiknya yang kuat. Maka Nabi SAW memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Untuk membimbing sepupunya. Membimbing sahabatnya. Dengan bimbingan-bimbingan yang terbaik. Maka Nabi menyatakan, Ya gulam, wahai anak muda. Sengaja Nabi memanggil dengan panggilan ini untuk mengalihkan perhatian ibnu Abbas kepada apa yang akan beliau sampaikan. Maka Nabi menyatakan, Inni u'allimuka kalimat. Sungguh aku benar-benar akan mengajari engkau beberapa kalimat penting, beberapa hal penting. Kalimat. Inni u'allimuka Kalimat. Ihfazillah yahfazka Ihfazillah tajidhu tujahak Idza sa'alta fas'alillah Wa idza sta'anta Nabi mengajari beberapa kalimat ringkas yang penting yaitu Nabi menyatakan ihfazillah yahfazka Jagalah Allah Pasti Allah akan menjagamu Jagalah Allah Pasti Allah akan menjagamu Jagalah Allah Maka kamu akan dapati Allah Berada di depanmu Mana kalimat ini Diterangkan oleh para ulama yaitu Qauluhu ihfadillah Ucapan pernyataan Nabi SAW Jagalah Allah Maksudnya adalah jagalah Batasan batasan syariat Allah Jaga syariat Allah Jaga batasan-batasan hukum Allah Jagalah perintah-perintahnya Jagalah larangan-larangannya Itu maksud dari Ihfadillah Karena Allah Jalla wa'ala Maha perkasa, maha kuat yang sama sekali tidak butuh penjagaan dari hambanya Allah tidak butuh kepada penjagaan hamba-hambanya Secara fisik Tidak Sehingga dimaksud dengan Hifzullah Menjaga Allah adalah menjaga syariatnya Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Yaitu syariat Islam Jagalah batasan-batasan hukum Allah Baik perintah maupun larangan Perintah dikerjakan Larangan ditinggalkan dan dijauhi Demikian bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Jagalah ibadah kepada Allah Dan yang keberibadahannya kepada Allah semata Dan tidak beribadah kepada selainnya Demikian bentuk penjagaan Allah Maka balasannya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan menjaga kamu <coughs> Allah akan menjaga kamu Dalam urusan duniamu Dan agamamu Allah akan menjaga kamu Dari Sisi Naam Dunia dan akhirah Allah akan menjaga badanmu Allah akan menjaga fisikmu Ya Senantiasa memberikan keamanan Kesehatan Kepada dirimu Dan Allah juga Akan senantiasa menjaga Engkau dari sisi agamamu imanmu. Allah akan menjaga iman Amal Ibadah Dan ketaatan kepada Allah wa Allah akan senantiasa menjaga yaitu dengan membimbing kamu Membantu. Memberikan taufik dan hidayah kepada Ini adalah balasan yang sangat besar. Balasan yang luar biasa. Bagi hamba-hamba yang senantiasa menjaga syariat Allah. Menjaga batasan-batasan hukum Allah. Maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Jagalah Allah, pasti Allah akan berada di depanmu. Yaitu Allah senantiasa akan berada di depanmu untuk membimbing kamu. Mengarahkan, menunjuki kepadamu jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Demikian makna dari lafad ini. Kemudian Nabi Alaihi Wasallam menyatakan, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Jika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta tolong, maka juga minta tolonglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dua kalimat ini yaitu Meminta dan meminta tolong kepada Allah Ini sebagai Perwujudan dari Penjagaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang ketika dia Menjaga batasan-batasan Hukum Allah, menjaga syariat Allah Maka dia Tidaklah meminta Kecuali kepada Allah Tabarakah wa ta'ala semata dia tidaklah meminta kecuali kepada Allah, baik meminta pertolongan atau meminta perlindungan atau meminta apa saja yang dia ingin minta. Minta kesehatan, meminta kesejahteraan, meminta kecukupan dan seterusnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mewujudkan Penjagaan kepada Allah di dalam bentuk as sual Dalam bentuk soal. Meminta. Maka hendaklah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meminta atau meminta tolong ini adalah salah satu bentuk ibadah. Meminta, seorang meminta itu berdoa. Adalah bentuk ibadah yang mulia, yang agung. Maka hendaklah diperuntukkan hanya kepada Allah azza wa semata. Dan ini juga adalah bentuk pengajaran tauhid dari Nabi saw kepada ibnu Abbas dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya. Kita diajari untuk mentauhidkan Allah dalam semua bentuk ibadah, termasuk di dalam adua, wal isti'anah, wal isti'ada, wal istighazah dan seterusnya dari bentuk-bentuk permintaan. Berdoa, meminta tolong Meminta perlindungan Meminta keselamatan Hendaknya semuanya Diperuntukkan Dipersembahkan hanya kepada Allah Ditujukan kepada Allah Apakah kemudian Dari sini menunjukkan bosnya Meminta kepada Makhluk atau kepada selain Allah itu suatu yang tidak diperbolehkan secara mutlak maka kita katakan tidak artinya seorang meminta kepada makhluk dalam urusan-urusan yang memang diperbolehkan dalam hal-hal yang diperbolehkan itu suatu yang diperbolehkan dengan syarat dia senantiasa meyakini bahwa semua itu adalah pemberian Allah Apa yang dia dapatkan Dari manusia itu adalah Merupakan pemberian dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga demikian Maka As-soal atau ad Wal-istianah Ini adalah bentuk ibadah Yang hendaknya diperuntukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Kemudian Nabi SAW menyatakan Wa'alam anna al-umata Ketahuilah Seandainya al ummah, Itu semua umat Baik umat yang terdahulu Ataukah Umat yang sekarang hingga nanti Muncul dan datang di akhir zaman Lawiz tamat Walaupun mereka seandainya berkumpul semua umat mereka berkumpul bersatu padu. Alai yang fauka bisayin. Untuk memberikan manfaat kepadamu. Mereka bekerja sama. Saling bahu-membahu. Bersatu padu. Untuk memberi sebuah manfaat. Kemaslahatan kepadamu. Maka kata Nabi Sallallahu SAW. Lam yanfauka illa bisayin ad katabahu Allah lak maka mereka sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu manfaat yang memang telah Allah takdirkan itu akan na'am menimpamu atau akan kamu raih atau dapati manfaat tersebut dan sebaliknya wa ini jema'u walaupun mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan kemudaratan menimpakan bahaya, kejelekan kepadamu maka sekali-kali mereka tidak bisa memberikan kejelekan atau menimpakan kejelekan itu kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpamu ya Kecuali sebuah kejelekan yang memang telah Allah takdirkan Akan menimpa kamu Di sini Nabi SAW mengajari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Dan juga kita semuanya kaum muslimin Kaum mukminin Untuk beriman kepada takdir Allah Untuk mengimani At-takdir wal-qadah Bahasanya segala sesuatu itu ada terjadi Dengan ketetapan dan takdir Allah Tidak ada satupun Kejadian peristiwa Di alam semesta ini Tidak ada satupun yang ada dan muncul di alam semesta ini Kecuali Dengan takdir Allah Kecuali itu adalah ketetapan dan takdir Allah Allah yang menakdirkannya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, termasuk apa-apa yang terkait dengan al-manfaah wal-madarrah, manfaat dan madarrah, kemanfaatan, kemudaratan, kebaikan, kejelekan, keberuntungan, kerugian. Ini semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Ini adalah takdir Allah yang wajib bagi setiap mukmin meyakininya, mengimaninya. Ketika dia mendapatkan sebuah kebaikan, sebuah manfaat, maka hendaknya dia yakin bahwasanya itu adalah pemberian Allah dan takdir darinya. Dan ketika dia tertimpa sebuah musibah, Kejelekan, kemudaratan. Dan yang semisalnya. Tidaknya juga dia yakin. Itu adalah datang dari sisi Allah. Dan itu terjadi. Berdasarkan. Takdir Allah. Yang telah Allah tetapkan. Dan Allah catat. 50 ribu tahun. Sebelum Allah ciptakan. Langit dan bumi. Beserta isinya. Sudah Allah tetapkan semuanya. Barakulah Bikin. Ini pun merupakan bagian dari menjaga Allah yaitu mengimani takdir, iman kepada takdir yang merupakan salah satu rukun iman yang wajib diyakini dan diimani. Seorang beriman kepada takdir maka dia senantiasa akan menjaga Allah Subhanahu wa taala menjaga batasan-batasan hukum Allah. Dia senantiasa sadar dan yakin bahwasanya segala sesuatu itu di tangan Allah, keputusannya dari Allah Jalla wa Ala. Sehingga dengan itu, dengan iman kepada takdir والقضاء, pada takdir Maka seorang senantiasa Seorang hamba Seorang mukmin Senantiasa bersandar kepada Allah Bertawakal kepadanya Menggantungkan Segala urusan dia Harapan Urusan dia Dan harapan-harapannya Dia gantungkan hanya kepada Allah Azza wa jalan semata Qala rufi'atil aqlam Wajab Fatih Suhuf telah diangkat pena-pena dan telah kering buku-buku catatan amal tersebut. Buku ya, dari catatan takdir sudah ya, ditutup. Karena sudah kering. Pena-pena ya. yang menulis, eh, tinta yang kemudian ditulis catatan-catatan takdir itu sudah kering dan telah diangkat pena menunjukkan bahwasanya telah selesai pencatatan takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sehingga ini keyakinan yang sangat penting keyakinan yang wajib dan hendaknya diperhatikan dan diingat oleh setiap hamba terkait dengan iman kepada takdir sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa Wajangannya kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala Selain beliau mengingatkan tentang Kewajiban menjaga Allah Meminta kepadanya Juga beriman kepada takdir Karena ini permasalahan-permasalahan Yang sangat penting -iman, Beriman kepada takdir Ini salah satu keimanan yang sangat wajib Dan akan membuahkan Buah yang sangat manis Buah yang sangat Bagus dan sangat-sangat bervfaida bagi seorang mukmin. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diratkan oleh Tirmizi dan beliau mengomentari hadits ini dengan pernyataannya hadits hasanun sahih. Ini hadits yang uh, hasan dan sahih yang bisa diamalkan. Qala riwayati ghairi at-Tirmizi, dalam riwayat selain dari Al-Imam Datang dengan lafaz Nabi menyatakan kepada ibnu Abbas Jagalah Allah Niscaya Allah senantiasa Berada di depanmu Maksudnya Penjagaan Allah Taufik dan Hidayah Allah Pertolongan Allah Bimbingannya senantiasa berada bersamamu Di depanmu, itu maksudnya Bukan Allah berada di depannya bukan Allah zat Allah bersamanya tidak karena Allah jalla sebagaimana yang Allah khabarkan dia sendiri nعم menyampaikan dan memberitakan dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an Al-Karim bahwa Allah taala Ta di atas arsy beristiwa di atasnya Allah maha tinggi tinggi di atas makhluknya beristiwa di atas arsy sehingga makna dari tajiduhu tujahat mananya ini sama dengan lafaz ini tajiduhu amamat engkau akan mendapati Allah di depanmu ca'raf ila Allah firraha ya'rifka ya fishiddah hendaklah engkau berusaha untuk mengenali Allah di masa-masa senggang masa-masa engkau dalam keadaan lapang dalam keadaan bahagia dalam keadaan Sejahtera Hendaknya engkau berusaha untuk senantiasa Mengenal Allah, mengingat Allah ta'aruf. Engkau kenali Allah Bagaimana mengenali Allah? Yaitu dengan mengenali Nama-nama dan sifat-sifatnya Yang kemudian dengan itu Beribadah kepadanya Dengan konsekuensi dari nama-nama Dan sifat-sifatnya Yang Allah sebutkan dalam ayatnya Lillahi walillahi asmaul husna' Fad'uhu biha al asma'ul husna Fad'uhu biha Dan hanya milik Allah saja Nama-nama yang maha indah Maka andalah kamu berdoa dengannya Baik doa Al-mas'alah itu kamu minta kepada Allah Minta Naam untuk mendapatkan Ya diberikan Kebaikan, maslahah, Atau meminta untuk dijauhkan dari Kemudaratan atau kejelekan Atau doa berupa ibadah Engkau menunaikan ibadah kepada Allah Itu adalah bagian dari doa Maka ber beribadah kepada Allah Dengan konsekuensi dari Al-iman Wal-ilm Ilmu dan iman Kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa jalla Maka ketika engkau kenali Allah subhanahu wa ta'ala Di masa-masa lapang Di masa-masa bahagia, senang, gembira Ya'arifka fisidda Maka ketahuilah Yakinlah Allah akan mengingat engkau Allah akan Menolong kamu di waktu sidda Di waktu-waktu sulit Di waktu-waktu Engkau sangat membutuhkan pertolongan Membutuhkan bantuan Membutuhkan bantuan dari Allah Maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala Akan menolongmu Allah akan kenali kamu Ya Sehingga Allah bantu kamu Di masa-masa yang kamu sangat membutuhkan Bantuan Allah Jalla wa'ala Ini pun Adalah makna dari makna Ma'ani Tauhid Ya salah satu makna Tauhid Yaitu hendaknya senantiasa Kita mengenali Allah Dan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di mana Di suatu kondisi, suatu kesempatan Yang kita sangat membutuhkan Pertolongan Allah Kita sangat mengharapkan Agar Allah mengingat kita Membantu kita Maka disitulah Allah Jalla wa'ala akan membantu kita Kalau wa'alam Annama akhta'aka lam yakun liyusibaka Dan ketahuilah Bahasanya ma'af ta'akkah lam yakun liyusi baka sesuatu yang yang belum ditakdirkan kepadamu maka tidak akan mengenai kamu ketahuilah sesuatu yang Allah tidak takdirkan dan tetapkan untuk menimpamu musibah yang Allah tidak Tetapkan akan menimpa kamu Yakinlah Kamu tidak akan mengenai musibah tersebut Atau tidak terkena musibah tersebut Ya Musibah itu tidak akan menimpa kamu Dan sebaliknya Apa yang telah Allah tetapkan menimpa kamu Dari berbagai musibah Maka tidak akan meleset Ya Musibah itu tidak akan meleset darimu Pasti akan menimpa engkau, ya, mengenaimu, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu pergi dan lari, tidak akan meleset dari ketetapan yang Allah telah tetapkan. Barakalawfiqum. Ini juga adalah bagian dari al iman. Bidadarillah iman kepada takdir. Wa <tuh> alam <tuh> anna nasra ma al sabri, wa anna faraj ma'al al karab. Dan ketahuilah bosanya Pertolongan dan bantuan Allah itu akan senantiasa, senantiasa datang Dan ada bersama kesabaran Akan datang dan turun Pertolongan Allah bersama as-sabar Ketika seorang itu ya Sabar di dalam meminta kepada Allah Berharap kepada Allah Dan sabar melakukan sebab-sebab datang dan turunnya pertolongan Allah. Demikian. Wa anal faraj ma'al karob. Demikian pula solusi atau jalan keluar itu akan senantiasa datang bersama al karab bersama kesulitan, bersama na'am musibah. Nah, artinya ketika seorang tertimpa musibah maka yakinlah pasti ada jalan keluar. Kapan itu ketika dia senantiasa berharap kepada Allah, meminta kepada Allah mencari jalan keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala bukan dari selainnya. Yakin, ya, jalan keluar solusi itu akan datang. Pasti. ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ma'al usri yusra dan ketahuilah bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, falayagliba fala yaghlibal usru al, -yusrain. al -usru yusrain satu kesulitan itu tidak mungkin dan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat asy-syarah alam nasrah Allah ulangi dua kali menunjukkan bahwasanya ketika ada sebuah kesulitan pasti di sana ada dua kemudahan. Ada dua kemudahan yang akan mengikuti satu kesulitan tadi. Sehingga tidak mungkin satu kesulitan itu akan mengalahkan dua kemudahan. Barakallahu fikum. Sehingga ini hadis Ibn Abbas, hadis yang agung yang mana terkait dengan bab yang sedang kita pelajari yaitu al-muraqabah di mana Seorang yang merasa, senantiasa merasa Diawasi oleh Allah Dan yakin bahasnya Allah memantau Amaliyah dia, gerak-gerak dia Dan apa yang ada dalam kalbunya Maka hamba ini Akan senantiasa menjaga Allah Menjaga batasan-batasan Hukum Allah Tidak mungkin seorang hamba yang Naam Yang tidak merasa diawasi oleh Allah Akan menjaga batasan-batasan Allah Tidak mungkin Ya Ketika dia lupa dan lalai kepada Allah. Maka dia akan melakukan apa saja. Berbeda dengan seorang yang senantiasa ingat dan sadar bahawa Allah mengawasi dia. Memantau dia. Mengetahui isi hatinya. Dan akan membalas amalannya. Maka dia senantiasa menjaga batasan-batasan Allah. Karena dia takut kepadanya. Dan karena dia mengharap pahala darinya. Wallahu'alam biswab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga... Jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum ala wa ala wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh.